Velkommen til froseriet, der omfavner og hylder de syv bibelske dødssynder. Hver uge froser Jonas smed sig gennem syv ekstravagante, eksotiske og dekadente retter eller drinks med en kendt gæst. Serveret af kok- og drinksekvilibrist Jesper Smidt. Velbekomme. Nej, Nå. hvad kommer ind? Nej, hvor du, det skal op i dag. Uh. Here we go. Okay. Så so en... Det er ris. Det ris. Ja. Hvad er det, de hedder? Rispapir. Rizpapir, ja. Wow, det jeg lige i tråden. Ja. Rizpapir? er Ja, med tun og ja. en masse grøntsager. Og så ja. er der lige lidt øh, koriander ovenpå, man kan putte på. Jeg er faktisk hvis man... en af dem, der elsker koriander. Det gør jeg også. Men det, det er sådan en smags -sæk. Og det så er der ja. en, øh, en mangostin-dipping-sauce med lidt chili i. Mangostin er sådan en lille øh, lækker frugt som smager oh, teenzy. Som også er mango. Nej, det er ikke mango. Overhovedet ikke. Den er lidt <laughs> ligesom øh, skal... <laughs> mangostin, <laughs> lidt lillaagtig frugt med en sort top på. Nej. Lille runding. Wow. Wow. Meget lækker. Den duft, det dufter, dufter Overred... Meget, meget sødt. godt. Meget sødt, var? Ja, det er sødt. Mangostin. Ja. Er det det? Har du ja, døbt det ikke derovre? Det så... Jeg har prøvet lige at... Jeg døber den nu. <laughs> jeg døber den også. Han skal lige. jo lige tjekke, om den er stærk. Den døber mm. <laughs> <Og så, laughs> den. Det er noget med maven. Nu okay, okay. Den knaser. Der er mange smage. mange Ja, ah, hvor er det sker, godt. Ikke? Og det er sprødet og, og Nej, hvor lækkert. Hvad er det gjort med tunen? Bare lynstæk på panden. Ja. Den har fået et minut på så, hver side. Så er det, er det røget... Nej, nej, det nej, det er fantastisk. Det er, godt det dumt sagt, ja. altså. Ej, Det var dumt. Det er okay. Det kan jeg godt det, smage det ikke jamen, det er okay. Men øh, det var bare, om det var råt altså Det er råt ja. Ja. Ja. ja. Ej, den der sauce vi har gang i her. Den kan noget ikke. Hvad fanden hvor den kan noget? Den skal da på alt den her. Men det er meget svært at få fat på de frugter Men jeg, jeg har et sted en lille eller et bazar i. Du har en dealer? Ja, ja, han har dem. Og de er gode. Ej. De er virkelig gode. Og hvorfor er de svære at få fat på? De beholder sig ikke særlig godt. Sådan rent, øh, de skal flyves ind, og så skal, ja. man, skal man bruge dem nærmest med det samme. Øhm, det smager jo ikke på samme måde. Altså, hvis du tager til Asien og spiser en mango, så er det jo heller ikke det samme nej, som her herhjemme. Det kan man ikke sige. Øh, du Eller, kan eller også en kokosnød. Præcis. Du kan også få øh, de der papayaer, som er helt grønne i Asien, som er, som er sådan helt, helt lækre sprød. Ikke? Ja, men det der, det fungerer sgu meget godt. Det smager rigtig godt. Ja. Ej, jeg er nødt til at lave min dansk. Ja, vel, jeg lave, oh, var det godt. Det er godt. Jeg kan Ej. godt lade min dans. Det er virkelig mm. sjovt. Det er Asian Sensation. Mm. Det er det. Det, det, er, det, er, det er jo det, det, mit... Det, det, er tema. Det, det Og det er jo fordi, Silja, hun elsker... ...svarsetisk ja. mad. Har du, du googlet <laughs> Nej. Det er det, faktisk mit, mit, mit pornstar name. Det er Asian Sensation. Jeg det ved hvorfor. Fans. Jeg vidste, på det, hvorfor. Det er Onlyfans. Jeg ved det. Jeg Jeg vil bare ikke sige det, men nu har du sagt det til det synes jeg er meget city sit. Ja, city Ja. Yeah. <laughs> og, og du har et sted og sådan noget. Mm. Der har jeg da. Et sted. Man er vel ikke amatør? Nej. Nej. Jeg havde faktisk oh. tænkt, hvis jeg nogensinde skulle aflive <laughs> min ramassian-karriere, oh. så tror jeg, det er the way to go. Og <laughs> åbne et sted. Ja. Mm. Jeg åbner et sted. Og det her, synes jeg i hvert fald, det er sådan noget mad, der ja, ikke lækker sig så tungt, så man Nej, det det. ikke kan stå og på Nej, det ved. det. Gør Altså, det er faktisk nemt, ret nemt at lave Det er super nemt. Også. Og det er jo sådan noget, man kan mødes med familien om. Og, og en lille velkomstsnak. Mm. Mm. Og den passer faktisk meget godt til, hvis I prøver at smage nu. Ja, jeg slår bare tænkt, for det er faktisk tænkt over det. Ej, der er tænkt over det. Ja. Så du har det der sprødheden, og så kommer med, Det fungerer bare. Det er lidt skommerligt. Det er det, det, er det. samme, er, er, men vi skal også tænke fremad nu. Ja? Vi tænker fremad, det kan jeg godt lide. Du er ligesom passeret i hjørnet. Det er også blevet lyst, jo. Ja, det er, det er, dejligt. Dejligt. Det er dejligt, og det sniger ikke, og det regner Nej. heller ikke. Nej. Er du altid For... meget konstaterende? Ja. Måske jeg er autist. Måske ja. lidt. Jamen, jeg vil ikke, ikke sige lidt. det. <laughs> Han er over 50. Mm. Nå, ja, så, snart, så bliver man. Jeg tror jeg altid, jeg har været sådan. også følt mig sådan lidt gammel, altså en gammel sjæle. Ja. ja. Samtidig med, at jeg er en dreng. Det er ja, du er faktisk lidt du er lidt uh, kompleks person. Meget kompleks. <laughs> Nå, jeg meget, meget kompleks. Nå, jeg er kompleks og konstaterer. Tak, Jesper, det var lækkert. Nej, altså, det har det smaget. Det kan simpel... noget. Jeg, det forsvinder også hurtigt i dag, synes jeg. Mm. Ja, ni hao. Konnichiwa. Ej, du må lige lade min stå det nu? Ja. Tak for mad. Vi skal til at tale om uh, misundelse. Jeg ja, er misundelig på... Ej, kan du ikke blive, at jeg helt ristet, hvis jeg spørger nu, hvad er forskel mellem misundelse og jalousi? Og jalousi? At, ja, ja nej, du er ikke er helt ristet. Ja, nej, ja, jalousi er jo også grimt, men, men jalousi, det er, det, det, det er tit kærlighed. Altså, man er salu mm. på den anden, eller på sin og misundelse, der kan man, man være misundelig på, at en har en bi bedre bil, eller ja. dyre ur, eller det er jo det er ikke meget meget, uge, ja. Ja, det er mm -hmm. fordi, det kan, kan jeg godt... Altså, det kan ja, jeg er nok autist. <laughs> der foregår simpelthen men, en udredning men, lige nu. Ja, ja, jeg det. Det er derfor, du er her i dag. Det er en intervention, ja, det der foregår. Ja. Men øhm, det må vi se, så, når vi er færdige. Så kan, vi lige, så kan du lige sige, om jeg er autist eller ej. Ja, ja, ja, ja. jeg nærmer vi. mig en konklusion. Ja. Mm -hmm. Men altså, jeg synes, misundelse, det er det, det, det sådan og det har vi talt det, det er tit det samme altså kommer man til at tale om branchen og og yeah. man er misundelig på kollegaer der yeah. får nogle jobs som man ikke selv får og, yeah. og hvor tæt har man været på det og, og, og opleve det altså, og der har jeg i hvert fald nogle gange hvor man er noget med casting og man kommer langt men der er en anden der, der får det og der mm. er man jo misundelig eller ked af det og sådan noget men yeah. jeg synes faktisk at <clears throat> altså nogle gange kan det jo blive noget der er der Længe, hvor du har en, eller en, som man er misundelig på. Men Så synes jeg, den ligger hos en selv. Ja, ja. Altså, det så må tror jeg man også. Jeg tror, det er en kig ind af og ja. sige, hvad fanden er det, jeg er gået glip af, eller jeg ikke kan noste mig selv sammen til. Ja. Jeg vil godt, og nu ved jeg ikke, det handler ikke om jalousi, men jeg har meget, haft meget mere jalousi inde på livet, end misundelig, synes jeg. Ja. Øhm, og det har hver gang handlet om min egen usikkerhed. Ja. Og min egen... Øhm, at jeg ikke har syntes, jeg var at tog mig så godt ud, eller... Øh, ja, ja. Øh, ja. Men er det så, <coughs> har det så været nogen, du har været mit sundt på? Ja, hvis jeg ikke selv har det super godt, mm. øh, så kan det faktisk godt være en følelse, jeg er lidt forfalden til. Ja. Fordi så øh, er det også irriterende, at... Ja, det er, genser, nemt, ser... det er jo heller ikke nemt at tale om, fordi det er grimt og ubehageligt. Den er grim. Den altså... er syg grim. Men jeg vil på påstår, og det ved jeg, at I også har snakket om før, men, men, men det er fandme også en drivkraft for mig. Hvis ja. jeg kan mærke det der, det stikker, så altså er det øjnene på bolden. Hvad er det, jeg gerne vil have, ja. som Jonas har? Eller er det noget helt andet, måske? Ikke? Ja, altså. præcis. Eller hvad er det, der, der seriøst mangler end mig life? Ja, ja så, så man kan trække sig ud af den regning og ligesom... Øh Ja, jeg vil til hver en tid tage det hjem, og jeg synes hurtigt, at det bliver sådan noget, der bliver sendt hen på et andet menneske. Ja. At det menneske er nederen. Nej, det menneske er fucking som, og har ja, gjort alt det, muligt. Og det er også derfor, det er, lidt, det er en kedelig synd, fordi ja. at, øh, den er, der, der er ikke så meget sjovt ved den, vel, misundelse. Nej. Der er ikke noget øh, grådighed, der kan man ligesom... Der er, noget, der er noget, ja. igen noget ja. med, at jeg vil have ting og sådan noget, det er fordi, det smager godt. Ja. Men altså det her det bare misundelse er ikke godt. Nej. Øh, og så hvis man skal bruge det positivt Og sige, jamen hvis jeg vil have det Den her har, så skal jeg gøre det Så det er det mm. stadigvæk et stykke arbejde Der ligger foran en Det er ikke mm. bare noget, man kan vælge at knips med fingrene Og så sige, Nej. nu gør jeg bare det Så kommer jeg det samme sted hen For det er jo ikke sikkert Nej, overhovedet ikke. Øh, Men det er, det er interessant i forhold til Og det har jeg også tænkt over Fordi at jeg synes, det har, været, det har været svært Og når man ikke når man ikke, hvis man ikke har jobs og sådan noget mm. ikke? Nu er vi i en tid, nu hvor mange ikke har jobs Så kan man sådan dele det og sige Jamen, Der er masser af mine kollegaer, der ikke har noget at lave Men hvis ja. det, hvis det, jeg kan huske i starten Og så havde jeg, fik jeg stress Og så skulle jeg ligesom tilbage og i gang igen mm. Og der var det virkelig svært synes jeg, Fordi at det gik egentlig meget godt Men der, så var der ting, jeg gerne ville, som jeg ikke kunne Og ja. noget havde jeg sagt nej til Der blev jeg misundelig på mange Og ja. var ligesom skuffet over At det ikke bare kørte igen For jeg troede bare, at det kørte Altså, ja. øh, og det synes jeg var opslidende Og jeg, jeg tror ikke rigtig, at jeg knækkede koden endnu Siden Men Jeg altså. synes faktisk, at, at koden for mig i hvert fald ligger i Ikke at sammenligne mig med andre Fordi lige ja. så snart jeg tager andre ud af ligningen Hold ja. kæft, for har jeg det fedt, mand Ja. Og laver de fedeste ting Og nej, jeg kører altså ikke i en Tesla Det må jeg så indrømme Jeg kører ikke i en Tesla Jeg har ikke købt sådan noget flot ur, som du har Og mit hus ligner noget, Pippi har <laughs> boet i men jeg har det, det bare sådan fucking fedt i forhold til arbejde. Ja. Jeg laver sgu da vildt mange fede ting, men hvis jeg begynder at kigge, ej, og hende der, hun er ja, ja. noget, det der, og hun er 10 år yngre end mig. Fuck hende, mand. Men, men der er Instagram og Facebook og sådan noget, det, der, der er det jo irriterende, Fordi der synes jeg hele tiden, man kan se, åh, oh, det er travlt, og det har jeg noget at lave. Ja, så, så skulle du komme. bare lige sige 80% fra. Ja. Ikke? Fordi det kender man jo selv. Jeg lægger der også ting op, hvor det viser, hvor fedt jeg har det. Og jeg mener. Ja, det er også det. Altså, jeg er meget misundelig. Det er jo det, jeg hele bunder i. Derfor har jeg inviteret dig, fordi jeg er meget misundelig på alle de værtsjobs, du får. Ja, jamen ved du hvad? Lad os dele. Lad os ja. dele. Du skal Sim. bare være med. Ja, det vil jeg gerne. Ja. <laughs> mm. Kommer the balls? Nej, mm. Nej. meget og er white balls. Det er det is. Ja, det, det gør det syrende, faktisk. Det er syrnet fløde, som man dræner, og så øh, tilsætter jeg noget salt, og så lader det stå i ø, olie. Og så er det, ø, hvad hedder det? Balls hvad hedder of det? Hvad hedder det der? Hvad hedder? Ja, ja, ja. Det er det, det, det, der ligger om. Fordi når jeg ser det, så ligner det vaniljeis med en eller anden frugt på. Ja, og det ja. er det slet ikke. Ej, det Osten, trigger og morning, hjernen. Og så er der en, ø, lidt brød. Så hvis man Nej, og hvad er det for noget? Åh, oh, det, det er også lækkert. Nej, det er Nigella nige, brød. Nej, nige -nige -nige -nige -nige nige -nige nige ja, det er hende. Du det er hende der, der. Nige -nige -nige ja, Hun er så dørtig. Det fordi, jeg vil gerne være tv-kok, så jeg har slået hende igen. Den ene skrød den anden. Jeg synes heller ikke at man hører så meget fra. Nej, der kan du se. Nej, hendes karriere er slut. Hun er færdig. Rest in peace. Men hvad er det honning? Rest in cheese. Rest in Er det honningkuuben? Hedder det det? det er der. hvor de laver honning. Det er deres lejlighed, der ligger her. Det er lejlighed. lejlighed er den ikke lavet af voks? Jo, men det er jo bivoks. Men det er ikke fake voks. Nå. Nej, nu fik jeg en mund men, og med. har. Men nu er det ikke for at være på John. Nej. Men asiatisk her, så. Der er ikke, er noget, det, asiatisk. Der er ikke det er noget asiatisk her. Det er bare nu, fordi, det er lækkert. Nu skulle vi lige have noget lækkert. Mm. Vi, vi kan rigtig godt lide ost. Det er meget kremet, men også lidt feta-agtigt på en eller anden måde. Ja, ja. Mm. men det er fordi, jeg har måske oversaltet den en lille. Nej, det smager. Men jeg synes stadig, den er god. Meget godt. For det er det Ja. Det Er, yeah. er jeg vi ej, det er, det er tre dage siden. Ja, tre uger siden. Tre uger. <laughs> altså lad den stå i det olie, og man kan godt. putte Jamen, noget rosmarin Og jeg kan godt lide det er saltet og sødt. Og... Ja. Ej, hvor smager, det smager det godt. godt. Har du prøvet med, med brød? Det er jo den bedste det dessert, den det her, fordi... men jeg synes, det smager godt. Ja. Jeg er sådan en, der... Hvis jeg først har spist noget salt, så skal jeg have noget sukker lige bagefter. Ja. Og omvendt. Og her får du Og her får men jeg er det, det fucking på, en pakke. jeg bruger den på sandwich til at smøre sandwich med. Oh, der er det jo super mm. lækkert. Men det lærte jeg faktisk af en, en kvinde, jeg arbejdede sammen med i en italiensk restaurant. Fra, hun var fra Polen, tror jeg. Det var, mm -hmm. det var sådan noget, de lavede normalt, hvor hun bare tog syrende fløde og tænkte, hvad du står og laver. Mm -hmm. Og så er jeg og bare drænet, drænet, drænet i uh, en hel nat. Oh. Og så kan du begynde at forme dem mm -hmm. og smage dem til, og så ned i olie, og så har du bare sådan, wow, okay. Nej, hvor smager det her godt. Så det er jo, i, i bund og grund er det jo super simpelt at lave. Men simple food er også bare det her, Det er enkelt og godt. Mm. Der, der er to ting. Altså, ja, de det er, er sindssygt det er, det. det er også lækkert med det honning der. Mm. Det er godt. Det her er godt. Men jeg er også en øh, rigtig øh, ostepige. Åh, altså, jeg, jeg, jeg er med. også en rigtig ostedreng. <laughs> det har jeg jo lært der derhjemme at spise ost, for det kunne hun slet ikke før. Det var sådan noget babybæl og sådan noget, ja. Ja, såfærdeligt noget. Men det kan hun godt også, fordi... nu har vi <laughs> Puldt et rødvin på, ikke? Så det hjælper det lidt, ikke? No. Man <laughs> måske Man, mange ting, jo. Ja, mm -hmm. det kan det. Jeg ved præcis, hvad jeg froser i. Det er det. Udover det her lige her. Det vil jeg meget gerne høre. Ved du det? Det er et problem for dig med din froseri. <laughs> det. Ved du, hvad jeg froser i? <laughs> nej. Ja, nej. Det er nemlig overhovedet, ikke? I tid. Nå? Så siger jeg som om. Wow. Nej, nej. Uden. Og du, det er du ikke ked af? Nej. Nej. Det kommer da så godt tilbage til alle. Ja, ja. At når mor er glad, ja. Ja. Hallo, ja. så er alle glad. Ja. Så er egentlig alle. Og, og du det er trives ikke... med det. Er det kun dig? Kun mig. Ja. Eller, mm, altså, det er ikke sådan noget spa-behandling og sådan noget. Nej. Men det er øh, en weekend afsted i et sommerhus. Bare mig. Ja. Superspændende. Ryge lidt pot. Spil noget jeg. Nintendo. Ja. Skrive, gå en tur. Fuck, er det Hvad med nice. fantasy-universet? Kan det noget, når man er alene? Altså, mm. maler du figurer og sådan noget? Nej, men jeg kunne sagtens spille World of Warcraft i tre døgn. Non-stop. Ja. Så er jeg så glad. Ja. Altså, så glad. Det er også sådan noget med at tage afsted med mine venner. Vi er sådan en vennegruppe på mig, tager... og... Ja. Mm. mig og min ekskæreste og min homoven. Ja. Så tager vi afsted, og det er vigtigt, at jeg siger homoven her. Bare som folk ikke og tror, vi ligger gang. gang, ja. gang ikke. Nej. Nej, nej ikke, ikke, jeg det er du ikke træk på det. <laughs> ikke jeg kan huske, der er sket. Men det... Jo, jeg er måske gået ja. lidt sjovt nogle gange, når jeg er kommet hjem. Ja, men det var fordi, du var så træt. Ja, vi har gået rundt i Amsterdam gader. Så bliver ja. man træt i benene jo. Ja, ja. Ja. I Amsterdam. Vi er gode til at tage på sådan nogle ture. Ja. ja. Enten ja Amsterdam eller et eller andet sommerhus. Og det behøver ikke at ligge af til. Det kan også bare være at i leje. Jeg bor i Hornbæk. Du kan ikke få nok af det. Nej. Nej. Jeg elsker det simpelthen. Og, det, og grunden til, at jeg siger, at jeg tror, at jeg frosser i det, det når jeg så hører, hvad mine venner og veninder gør af ting for dem selv, ja. som ikke involverer partner eller børn. Mm. Det er fucking lidt. Ja. Så jeg synes virkelig, jeg får høvet. Øh, det er rigtigt. Høvlet, øh, Vi nikker alle sammen. Der alle alle nikker. Ja. Alle 1200, der sidder herinde. Ja. ja. Det er fedt, synes jeg. Altså, øh, ja, for mig, og, det og det lyder befin... rigtig dejligt. Jeg synes, det er svært. Og, det det? Og, og, ja, og lige præcis det, jeg elsker. Jeg, jeg prøver at skabe nogle rammer, hvor jeg ligesom kan gøre det der med at, Og jeg kan egentlig også altid godt kunne lide at spille computerspil og sådan noget, men jeg gør det bare meget mindre nu, end jeg har gjort før. Altså, det er svært at tage mig tid til det. Og det kan godt være, fordi man har Alfred på fem, ikke? Der jo. ligesom gør, at han kræver noget opmærksomhed, hvilket også er dejligt. Men, og, og det kan ikke være anderledes. Nej. Men så er det svært at få, kunne gøre det selv. Men er det fordi, fordi jeg synes jo egentlig i bare, at mm. det kræver, at jeg ligesom melder ud. Mm. Jeg tager afsted den her weekend, og det kan så være whatever. Jeg, jeg laver det, det kan også være sammen med nogle, men også virkelig også meget gerne alene. Ja. Jeg tog for nogle år siden af sted og surfede, eller prøvede at lære at søfe i Portugal det var af sted fem dage bare fordi øh, jeg kan ikke søfe. Hvor hende? Porto. Ja. Nå, det var bare, fordi jeg lige så en dokumentar om sådan et sted i Portugal, hvor det Hvor, hvor, hvor du så mig i baggrunden ja, der, et sted, hvor ja, jeg stod precis. og ser... Surf... Ja. Hvor det var enormt right. farligt, og der er døde mange lige Nå der. ja, jamen jeg tror, jeg klarede den fint nok. Ja. Jeg var ikke så overmodig. Nej. Nej, men er det... Fordi det, jeg så? Ja, synes... ja, men jeg tror helt klart, det, det er ikke sådan, at jeg ikke ville øh, kunne få lov til det. Altså, det tror jeg ikke, det ville jeg nok, men, men det er bare det med at, at, at få det få spurgt, og jeg gad godt, det var sådan en del af... Og det tror jeg også er noget med, når man er yngre, er det nemmere at bare sige, nu tager jeg sommerhus med mm -hmm. nogle drenge og, og laver skækker og ballader, vi opfører som unge mennesker. Men når man ikke ja. er ung mere, så er det sværere ligesom at sige, det kan vi godt gøre stadigvæk. Det er lidt irriterende, synes jeg. Nå, For men jeg fordi jeg vi tager bare afsted og siger, at vi, vi, vi stadig har det sjovt som gamle mennesker, ja, ja. og det er også men, super fint. Ja. Men vi klæder os ud, og vi leger mørk. Altså, jeg laver ikke pis at leje mørk gennem, og vi laver underlige øh, sådan orienteringsløb, hvor man skal løse alle mulige quests ja, på vej, fedt. Og Altså det er helt bonanza. Og det opstår af altså sig selv, eller planlægger I det hjemmefra? Nej, så for, har man tit, så laver vi en programoversigt. Ligesom ja, ja. Med, ja. Ja. Og så er der nogen, der står for udklædning, og den anden ja. står for, at du står for noget. Nej, hvad er det sjovt. Halløj. Det lyder fedt. Det er faktisk mega medfærdigt. Det, altså, det er jo fornuftigt fros også, kan man sige. Fordi ja, det du kommer nok hjem en... og er glæder. Ja, Jeg er og tredjent, hvad, med din, hvad siger din mand til det? Jamen, især, nu, du siger lige over det, der du, du siger med, at man lige spørger. Mm -hmm. Altså, jeg, jeg hører ikke mig selv spørge. Nej, okay. Jeg siger, jeg ja, er der den weekend. Skal du noget der? Nej, det skal jeg ikke. Nå, men der, der er jeg i Amsterdam. Der er jeg i Portugal. Men han gør også det samme, jo ikke? Så siger ja. han, om jeg er afsted at fiske i de ti dage der. Ja. Eller også, så gør jeg det. Og nu er Uma også ved at være så stor, at... Øh at ja, det er jo ikke en belastning at være sammen med hende en hel weekend. <laughs> Nej, det er det ikke. Nej. <laughs> det er Fordi det hun ikke. er sjov og... Hun er faktisk mega ting. grineren. Ja. Og så hun begyndte jo øh, helt tilfældigt at være enormt glad for at spille Skyrim, for eksempel. Og jeg spiller Laster for os. Og sådan nogle jamen, det er også og weekend, godt. Var Men Baldur's Gate, var? Ja, Baldur's Gate. Har du prøvet det nu? Nej. Oh, det, er et, er er helt, det er jo helt undiscovered country for mig. Er det rigtigt? Ja. Og Ud, det er ikke, jeg troede, fordi jeg imod var... det, der, men de der, der er en masse fantasy, jeg ikke rigtig har. Nej, der jeg har jo ikke... også været meget skyklapper med science, science, science fiction og sådan noget. Det kan jeg mærke nu. Det er der ikke så meget. Jeg tror faktisk, Æ... når man bliver 50, hedder det ikke, at man så prøver lidt noget? Jo, lidt. jo. Ja. Jo, det skal man. Mm. Ja. Men altså, det er jo dejligt, og det er jo meget personligt, og det er, en, det er din historie om, hvad froseri er for dig. Altså, ja. Og det er jo meget inspirerende, synes jeg. Hvad er fros for dig? Det, men det er uger. Ja, jamen, jamen, det er nok meget ting, det ting? Ja, at, at dykke ned i, og, og, og, og få mærkeligt, øh, det fetisagtigt, fordi ja. så finder jeg et eller andet emne. Det kan være våben, altså, det kan være noget fra en film, det kan være Desert Eagles lige pludselig. Det, så skal et, du have... så, så, så, Jamen det kan jeg jo ikke våbentilladelse, så det er jo sådan ting, det, det, det, det bliver trapper eller noget, det der kommer tættest på, mm. godt lavet. Eller, og så dykker jeg også ned i historien, og hvornår, hvorfor, og hvornår blev det så diglig, hvornår blev det opkøbt af et amerikansk firma. Og der sådan, har det også været med Beretta for eksempel, som... Ej, jeg elsker øh, sådan noget nødderi, hvor det, og, og, men det også, Og jeg er jo egentlig militærnægter, men jeg synes bare, historiene. historierne er spændende, og våben er jo egentlig forfærdeligt, men derfor ja. også dragende. Ja. Og jeg kan godt lide mekanikken, og jeg synes, kruten er farlig, og sådan noget og har mm -hmm. stor øh, respekt for det. Så det er blev, det blevet min ting, og det har faktisk altid været der med de våben der. En eller anden uforklarlig fascination. Men bare du ikke og... bliver sådan en, der pludselig øh, tager off, så synes jeg, at det lyder super. Det godt. tror jeg ikke. Nej, det kunne jeg ikke forestille mig. Og ja, du slår mig heller ikke som sådan en. Nej, det tror jeg. <laughs> Nå, der var sådan lidt. Du slår mig ikke helt som sådan en, men mm. måske. Nå, men altså så jeg, syr, jeg siger, sidder bare altid... og om våben ja. Og men jeg kan godt ja. høre Og Glocks og alle dem det... ja. Altid synes det var fascinerende og, Men det er også, fordi jeg elsker film og det er en, en, en, Selv i, i dødbringende våben Lethal Weapon, mm. Die Hard Der fik man, altid, fik man altid at vide, hvad for nogle våben de havde ja. Så det tænkte jeg var vigtigt på en eller anden måde At man skulle høre, om det er en Smith Wesson Det er, det er en oldtimer-revolver, det. Er det. Det, er det Danny Glover, ikke? Det, og, og, men den unge, smarte, selvmordstruede, betjent han har en Barretta M92. Det er det. Hvad er det for et våben? Så synes jeg, det var sjovt at gå hjem og finde ud af, hvad det var. Nej, hvad er det interessant. Og i øh, Die Hard 2 bliver Glock introduceret som sådan en østrisk vild pistol, halvt af plastisk. Plastik. Plastik. Ja, ikke. man tænker, Jo, hjem og finde ud af det. Der og var så var det det. dengang. Jeg kan Nå, ikke huske, hvordan jeg fandt ud af Du har været på biblioteket nogle gange? Nej. Der har stået en bibliotek der har stået her og, bibli... og tænkt... Ja. Øhm... Jeg vil gerne... have med... ikke flere våbenbøger til dig Ej, men... nej, der Skudsyveling der. Er der. der ja, præcis. Ja. Wow. Ja. Men jeg synes bare i det hele taget nørderi, så er det faktisk lige meget hvad det er, jeg synes, det er og det så er jo, Det er jo frog, så når vi bliver revet med, men og ja. det er jo sindssygt positivt. Ja. Altså, det kan ikke, Jeg synes ikke. Jeg synes ikke man kan kalde det andet en positivt. Nej. Hvad foregår der nu? <laughs> hvad foregår Nej, der nu? Hvad? Nej. Hvad? Nu skal vi have noget likør Nu skal vi sanse Nu skal oh, vi Blomme, blomme Altså det her, det er det er prune juice. Det, det er det nye øh Det er det nye til de 50 år, ikke? Ja. Det giver løs mave det her. Nu jeg er klar på løs mave. Wow! Vil du ske høre? Okay. Okay. Det er den nye øh, tequila shot. Nå ja. Ja, men det er ikke tequila, bare. Det er suppe. Det er, det er, det er ikke tequila. Koldt det er chokoladelikør. Okay. No. chokolade likør. Okay. Nå. Chokolade shot der er lægger den på. Op. Oh, det faldt ned. Nej, falde det. Nej. Hvad det, det, det? Okay, det? man tager eh øh, Fyrer ned, og så drikker, og spiser man det der mango puré. Så det er mango også? Det er, det er fandme sjovt. Ja, meget ja. mango. Jeg ved ikke, om lytterne fik det Mango Lasse, de mango juice, og... Mango ja. Er det, er det og, og Ja, lidt... det er det eneste, jeg har lidt allergisk overfor. Chokolade? Nej. Mango? <laughs> Nej, men det er ligesom tequila, som man skal, du ved. Så ned med shirtet, og så ind med mango. Okay. Ej, for... Åh, åh, Hvad sker der? Åh, hvad smager det godt. Ah, det smager godt, ikke? Men det er en mærkelig ting. Jeg tror ikke, at jeg tager hele mangoen, for jeg Ej, er så bange for at få nelle hele vejen hjem. Nej, det skal du ikke. Men, men nej. Hvad smager det godt. Hvad var det der, der foregik der? Det var, bare, jeg tror bare, jeg, jeg fik sådan noget fermenteringsangst over det. Men... Hvad altså, jeg kunne godt er favoriteringsangst? Det er noget, du ved. Ja, det smagte sindssygt godt. Sådan. Bange for øl. Nej, bange for råd. <laughs> ja, lidt råd. Ja, fordi jeg synes, det var sådan lidt, du ved, sådan gammelt. gammelt. Det var da super lækkert. Det smagte så godt. Jeg fik ikke bare lige sådan hui. Det smagte sindssygt godt. Ja. Men, men, men fortæl er lige, hvad, er det noget, du selv har fundet på? eller ja, det er det er faktisk et lige fundet kit, på nu her. Det er et kit lige derude. Ja. Nej, jeg, jeg giver Åh. den noget Chokolade shot Det var noget... fordi det første ting I skulle have Det gik lidt i og Mango syg <laughs> Gik ja. det Nå. i vasken? Ja det gik i vasken ja, Så det ligger faktisk ude i vasken Nå Jeg kommer gerne ud Og skovler fra vasken <laughs> Så synes jeg det er godt reddet Jeg, jeg, jeg, jeg har vel lavet en, øh, en Hurtig sådan På det der mango der Men øh, den gik øh, Den gik ikke. Nej den gik Nej. Så vi lavede noget andet Og hvad var mangoen? Det er, det er bare smageligt. ren mango porrel mm. Som du har blæntet det er bare blandede, blinde. ja. blandede mango. Altså Men helt, især, øh, helt Det var sådan noget inden. her, jeg reagerede på sidst. Ja okay. Så, det, så det, det, det kan godt være, hvis jeg sidder og begynder at klø mig selv så er det bare det. Ja. Men du bare det, er ikke, mig, det er ikke fordi ja, det ikke smager godt. Gik okay. det over igen af altså sig selv, Se, eller skulle du have <laughs> indsprøjtninger eller? Jeg kan ikke huske. Jeg tror, jeg tog indad af de der. Hvad hedder de der uh, anti-stemme? Ja, ja. ja. Jeg kan nemlig også få nylefeper. også nogle gange så hæver min læber op, God, og så er jeg meget puffy. Det er svært med dem underløben, så bliver den puff i den ene side. Hvad skal du have spist, først du... Jeg, jeg, jeg, jeg ved ikke. Det er tit efter mad. Måske er det mango. Puh. Nej, det er sådan ikke. noget, der kommer ude. Folk, de har, de har set Silje ude i byen, og hun er helt puffet. Jeg prøvede at gå til lægen med det for nylig. Og nu har jeg skiftet lægen, fordi lægen, sagde, spurgte mig, om jeg havde kysset min kone, om hun kunne have noget læbestift, der ikke kunne tåle. Så sagde han, nej, eller om jeg var blevet stukket af en bi. Så sagde han, nej, jeg er 50 år. Ja. Prøv at høre, jeg ved godt, hvornår ja. man er blevet stukket af en bi, ja. og det er man ikke blevet mange gange på læben. og Nej. så får det sådan en gang ja, må ja. jeg sige til så, og ja. så bliver jeg så rigtig sådan lidt vred faktisk, at du skal ikke sidde diagnosticere på den måde Nej. i telefonen. Du skal Hvad er det i telefon? Ja, det var i telefon. Okay. Jeg vil gerne have en tid hos lægen, som så kan prøve at se, hvad problemet er, ja. Ja. og tage det alvorligt. Ja. Det føler jeg ikke, man bliver der. Der bliver jeg rigtig så skiftede du læge. Jo... Ja, så nu skiftede jeg. Ja, så mistede det så de dig simpelthen. Ja, hele familien. Og du var en god ja. kunde. Ja. Tænker. Jeg er ikke rigtig god kunde. Jeg bliver tit stukket på lægen. Ja, jeg har tit issues. Ja, issues. Er du sådan en, der tit ringer til lægen? Ja. Ej, så nikker du med mig. Ej, hvor er det sjovt. Gør du det? Ja. Med det mindste Amen, lille jeg, er en, jeg, jeg har en diagnose. Jeg er hypokontra. Nej, altså folk, der sidder i servicehaløg, og man ringer, og man har ventet i kø til det der... 100 år... Ja. Og så kommer man igennem, og så hjælper de mig ikke. Så taler de til mig, som om jeg er full-blown retard. Så bliver jeg kæmpe ærgerlig. Det må ja. jeg sige. Ja, og så trækker man måske vrede kortet. Men du siger aldrig, ved du, hvem jeg er? Nej! <laughs> det vil virke 1% af gangene. <laughs> Ej, det gør Ej, jeg kunne måske ikke. måske godt benytte sig af, ved du, hvem jeg er i Det jeg synes, Ej. det kommer an på, hvem jeg ringer til. Nej, jeg tror aldrig, jeg har gjort det. Men altså... Ej, det har jeg faktisk ikke. Men det er ret sjovt, fordi men man jeg kan godt føle det nogle gange. Yeah. Do you know who I am? Ja. Ej, Lad nu være! Og så tænker man så, hold din kæft! Og så for at de forstår, no. hvad de står op ja, overfor. Ja. Hvis jeg finder dig! Ej, hvis jeg kunne det, så ville jeg faktisk ja. gøre så det. Så slår jeg dig ihjel! Altså, så ville man jo... Det vil jeg elske, ja. men jeg har ikke sådan en figur. Det, det er simpelthen... Eh... Men, men jeg har aldrig gjort det. Men, men jeg er faktisk blevet vildt god til at sige, prøv at hør du taler ned til mig, jeg vil gerne snakke med en, der har tålmodigheden til at snakke med mig, der ikke ved en skid. Ja. Og så bliver de helt paf, og sådan, og stiller mig videre. Ja. Jamen det er vildt i at ja. Især hvis det, hvis det er en serviceafdeling, der sådan er oprettet til at kunne tage sig af folks problemer, ja. jeg er sindssygt dårlig til det. Der må jeg igen sige, der har en kone, der er meget dygtig til det. Er hun, hun, er hun, hun helt cool? Kunne... Ja, fuldstændig. Sådan. Hun kan også skælde ud, men hun bliver skræbt, men på sådan en meget savlig måde. Ikke? Ja og ender altid med at tal med en leder på en eller anden måde okay. og så, <laughs> ja. Ja. så bliver de rettesat ja. og så der er bare det er jo små ting sådan noget, jeg aldrig vil gøre noget ved med køleskab vi har nyt køleskab så nede i bunden er der kommet sådan noget disse på grøntsagsskuffen. Der er blevet hævet der, der blevet i den, hævet den skuffe. Der er forkert i den. Ja, ja. Som så <laughs> den er de slidt de, de slid slid i spidserne. Ja, den, tak. Den, nej. Den, de, de holder, det, der holder ja. øh, skuffen, det er sådan et slidt. Ja, det skal det ikke være. Og så siger hun, at meget nemmere, før i tiden, den var ligesom mere ind og ud bedre. Nej, ja. øh, du slår det, mig det det har jeg ikke. Og jeg ikke. det har jeg ikke opdaget nej. selv, nej. at den er blevet dårlig. Men det gør hun, og så får hun ringede og gjort ja, ja. noget ved det. Skal er skal det nyt køleskab. Ja, så skal det skiftes ud. Nå, jeg troede, ja. man kunne forlade tidningsproblemer. Nej, det er det hele indmaden, der ligesom Derfor en så? del af indmaden <laughs> det er den Som bedste slidt. samtale, jeg har haft i dag. Ja, yeah, I know it. Ja, og det er lækkert. Ja. Det er noget køleskab. Jeg griner også, ja, det, det er det. Ej, det. er dejligt. Det er dumt. Oh. Nå, men, øh, men det kan man blive vred over. Ja. Hvordan har du det med vrede ellers? Jeg altså, bliver meget sjældent vred. Jam, nå. Og det er ikke noget, jeg lyver om. Nej. Det er faktisk <laughs> Never aggressive. Nej, never aggressive. Nej. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men, men jeg kan blive sur over uretfærdighed. Ja. Og... Og hungersnød. Og Jamen, altså også bare uretfærdighed ja. i en fucking lønsamtale. Eller ja, ja. Blive ja. betalt mindre. Jeg kan huske, Men vi jeg havde... får jo forskelligt i løn. Ja. For, jeg har faktisk en rigtig god en, hvor jeg blev det, det, rigtig rast. Kom med den. En arbejdsplads, hvor jeg øh, skulle løse en opgave, ja. som krævede mere end man... Jeg skulle sige være vikar for en. Det er live. Det er okay. for rette mange mennesker. Ja. Du har seks timer varsel. Det er ja. meget spændende. Ja. Siger man ja, så siger man også ja til potentielt disaster. Øhm, <laughs> ja, ja. Ikke? Og gå ind og levere og er ligesom på, på til måske også at skulle gøre det dagen efter. og sådan noget. Ja. Så det er ikke bare krævende i tid. Nej. Men helt klart Men... også i skæve, og man ja. skal lige hive noget ekstra energi, og man skal lige... Det er en yes. mental udfordring. Er du sindssyg? Ja. Det var sindssygt. Ja. Det, jeg så ligesom blev tilbudt at få i løn for det, ja. der kunne man lige så godt altså have stukket, det ved jeg ikke, noget, noget du var sådan en med de der søm ude for enden, <laughs> langt op i mit røvhul. Så jeg blev så rasende, ja. at yes. jeg tog, de havde sendt nogle blomster, tak, hvor var det, du, du kunne redde vores dag, ja. Ja tog jeg de der blomster og løb udenfor. Der boede jeg i og jeg er ellers en, der ikke synes, folk skal ligesom se mig i min private moments. moments. lige ligeglade. Og tyret er så stor, som i ligesom en eller anden film, altså stod og ja, ja. bankede det ned i græsset og tykens. råbte og skreg. Ja. Og det var rigtig rart at komme af med. Ja. Der blev jeg vred i forhold til det der med, at I, I siger simpelthen, at jeg er det samme værd, som en sæd-kartofler. Ja. Jeg tror ikke, det hjalp dem, der bor i buffelskabet men jeg havde det faktisk godt bagefter. Plus, at jeg gjorde det, som jeg ellers er dårlig til. Lige træk vejret. Lod værd med at svare med det samme. Ja. Gik lige, snakkede lige med en. Hey, jeg har de her følelser omkring det her. Er du fuldstændig langt ude? Nej, det er det bestemt ikke. Fik du mere ud af det? Eller jeg fik det mere ud af det, fordi så fik jeg ligesom, synes jeg, samlet til bunke til en, og snakkede med fagforening og sådan noget, ja. om at, at øh, øh, så skrive en mail, som, som var, havde dejlig potens i sig. Ja uden at være det der, når man har mistet kontrollen, og bare ja, ja, ja. <laughs> Altså, ja. det er sådan, om... Yeah. Ja, præcis. Udrufstang. Og fuck jeg mere. Ja. Og jeg er der en sur gift og sådan noget. Ja. Altså, så det blev sådan lidt mere... Øh, så jeg kunne få banket lønnen lidt op. Nå, og det, det endte jo så også med at gøre. Det var godt. Men det var utroligt, hvor lang tid, jeg skulle ja, Det var fordi, en god historie, og det var også godt, man fik du fik mere. Hvornår var du sidst vred? Altså sådan ægte? Jeg er stadig vred. Nej, stop dig selv. nej ja. <laughs> Nej, <laughs> men altså, jeg, jeg har et lignende problem uden at... Øh, nej, det, jeg, den, den er faktisk lidt svær at gå ind i, fordi det er en, det er en verserende ting, kan man sige. Modtaget. Ja. Så du, men, men du det, har fornyeligt... Det ligner det lidt. Ja. Altså, det er sådan en ting, hvor man kan sige, i forhandlingsøje med har, har jeg ikke været øh, skarp nok. Mm -hmm. Altså, jeg ville ønske, jeg havde været skarpere. Altså, mm. fordi nogle gange handler det jo om at fortælle, hvad man, hvad, hvad man vil gå med til inden for rammerne. Og når ja. de så ikke... Hvis man ikke har gjort det, så kan de andre sige, jamen det vidste vi ikke, det kommer mm. vi til. Mm. Og man har fået løn, mm. som dig, man har fået løn for Ej, det. Ja. Ja. Og hvor længe er det? Jamen der det har vi jo ikke rigtig aftalt og sådan noget. Så altså, mm. det er jo igen det der, det er et rettighedsproblem, ikke? Okay. Og det er noget lort. Ja. Altså. Ja. Og det kan gøre en øh, vred. Altså sådan, ja. og ked af det jo. Det hænger jo tit sammen. Først bliver man 100. vred, så bliver man ked af det, så bliver man vred igen, mm. og så bliver man ked af mm. det, ikke? Altså. 100%. Så jeg forstår det super godt Fordi man render ind i det nogle gange Og det blev ja. ikke ja. sidste gang altså, Nej, Jeg kan, jeg kan tale en, en sag, hvor jeg blev virkelig vred Og det var uh, Harald Nyborg Der havde købt en kampagne mig og Thomas Willum havde lavet, Hvor vi var cowboys ja. Som vi godt kan lide at være Det har vi været i forskellige øje med det er uh, Og det, der, der købte de det til De købte nogle billeder, som de kunne bruge I nogle hæfter, tror jeg ja. For ret lidt Vi synes okay. det var sjovt Ja men dem havde de så lavet bander af nede i Harald Nyborg, og brugt og lavet klistermærker på gulvene og sådan noget, hvor vi var på gulvet. Wow. Så man gik på os på sådan nogle mm. store, nogle fotostater og sådan noget, uden at betale for det. Og de gad heller ikke betale. Nej. Og så sagde jeg, det synes jeg, vi skal gå til forbundet med, men så sagde Thomas, ah, men det kan godt være, at vi kan få noget ud af det, fordi de ville måske lave nogle andre ting og sådan noget. Så tænkte jeg, okay, fint nok. Der skete aldrig mere. Mm. Bortset fra næste år, så ville de gerne købe den samme pakke til igen, for kroner. Okay. Det var 5.000 kroner. Mm -hmm. Så sagde vi nej, tak til det. Ja. Men jeg synes, at vrede er fedt, fordi det er, når man er sådan en jubelidiot som mig, som bare også lader sig ja, hen over os. Vi er enormt så, jeg, ens på det, fordi man er begejstret. Præcis, og, det er og, og det skal være det fedeste, og alle ja. skal være glade og sådan noget. Så er vrede bare, jeg kunne godt tænke til at have noget mere af det, tror jeg. Ja. Det vil klemme mig lidt. Ja, men især hvis man kan gøre det alene, og gå ud og banke ned i noget jord og sådan, noget, sådan ja. så det ikke går ud over nogen. Altså, så man bare får stigning ja. ud, ikke? Ja. Nej, hvor kommer der? Nej. Nå. Nu er det boller igen. igen. Jeg har der er et med tema ting. med boller i dag. Ja. Hold da op. Er det nogle asiatiske boller? <tryk> Nej, hvad hedder det? Nej. Det er mochi. Mochi? mochi. jeg er ked af mochi. at sige det, men der er mango i jeg ved ikke, hvad ja, er der er galt. Men altså. der må være et eller andet. Mango men mango er bare... Mange altså, er jo. Mange er lækkert. Mango. er lækkert. Yeah. Mango er læ er læ læ eller... Men det er... på det her, det er lige i mit, in my, in my man name. man kunne se det, det er bare grønt. <laughs> sådan. Kom. Uh... Sagde du grønt? Er du farveplant? Hvad? grønt. Nej, Nå, der er grønt, gul, det. så lidt guligt. Nå, det er hvid chokoladesauce, og så oh. er der uh, mochi med... Uh, hvad hedder det? Det er jo sådan noget is, som er... Hvad er det? Ja, det er, hvad hedder det... Hej. Passionsfrugt og mango-is i sådan en riz, risteg. <laughs> ja. Er det det? Ja, det er risteg. Mm. Du skal Ej, bite, det? Bite, oh. bite the ball. Oh, bite the ball. Åh, mm. oh, ja, de, de er sådan helt rubbery, de der. Yep. yep. De der æsker, sgu. Det, det smager det godt. Rigtig. Det er helt vildt er Altså, oh, jeg det synes, kæft. det er så nice. Jeg, jeg er så man køber, man er... køber man de her? Ja, du kan også selv lave dem. Jeg, jeg har købt dem, det er jo dogenskab, det sidste det jo. mm, mm der plejer at være lidt dogm. Det smager ikke dogm, lad mig sætte det sådan. Nej, vel? Altså, de, de er virkelig gode. Jeg kan også virkelig godt. Og det sjove er, at nu Ej, begynder sådan noget butikker som Lidl og Netto og alle de der, de begynder at have dem fast i sortimenten. Og det, ja, det er jo super lækkert, ja. Mm. Så kan du få dem i forskellige smage, og så mm. er Mochi. det bare, ja, det er så lækkert. Mochi balls. Mochi. Mochi balls. <laughs> ja. Hører de bolls? Det hedder hedvar bolls. Ja. Ikke bolls. Når de siger laver, balls, når de altså laver der en rigtig. Har du ikke set de der videoer, hvor de står og hammer på hver side? Oh. Så står der en på den ene side, en på den anden side med sådan hamrer, sån træhammer i Japan. Hvad står du op på? Hamre ah. i i takt med altså det. Jeg ikke i takt det er sådan, hvad hedder det? Polyrytme. Nej, det ved jeg ikke. Ja. Laver de sådan, hvad banker de på? Ned i den der dej, i den der ristej. For den skal blive sådan helt uh, chewy. Sweaty. Er det det der gør det? Nå. Ja. Nej, jeg smager godt. Det er vildt ikke. Det er ligesom rispapir på en måde, ikke? Jo, jo, jo. Bare lidt tykkere. <laughs> ja, lidt mere sejt. Ja, og lidt mere sejt, Men og det smager. lidt mere lækker. Det er virkelig lækkert, synes jeg. Og så det, det der med at pakke noget is ind i det, det, det fungerer bare mm. virkelig godt. Mm. Farvel, kur. <laughs> Farvel. Det er soubet. Ja, ja, det er slanke. Ja, ikke? Det, det slipper faktisk, ikke? Ja. når det er så bæ. Det er jo ikke bacon derinde i. Skal du have en kniv og gaffel? <laughs> kan <jeg> komme over. <laughs> <Jo>. <laughs> Spis med fingrene. <laughs> ja. <laughs> Det må du godt. Mm. Det er for dår. Nej, hvor smertet ikke. Jeg lyst til at køre hele ansigtet ned i den her. Det må du godt. Ej, det må du gerne. Det gør det er du, bare. Det gør du bare, det. bare, Silja. Så kommer jeg ud af ja. fra helt hvid i ansigtet. Ja, det skal nok blive godt. Mm. Men en feber. Ja. Nå, det var Silja, der er blevet en af sine shows ja. igen. Ja, ja. Hvor heldig. Åh, hey. oh, nej. Nej, har, har du spildt, oh, har du spildt lille det lille partismandmyde i skrevet? Ej. Det er bare hvid chokolade. Nu har han en hvid klæt. Mm -hmm. Spildt ned på plæt <laughs> ja. Det der var altid forklædet. Chocolato on the pants. Åh <laughs> oh, nej. Jeg siger folk, når det kommer ud. Ham har vi set et eller andet sted før? Mm. Ja, det er det, der er i tæerne. Ja. Så nu vil vi blive husket for pletten. <laughs> ja, det er hjælper ikke noget at sidde og mm -hmm. med det Nej, skrøt. Ej, tværtimod. Nå. Tak, Skal jeg hende noget dansk, vel? Ja, det må du gerne Nej, det er faktisk det, der skal på det gør da hellere det ned i krydskødet Hvordan får man olie af tøjet? Jeg har lige spildt Jeg ved ikke, hvor meget sådan noget olivenolie, Jeg ved ikke, hvad er noget På mit tøj ud over Lad det ligge lidt at suge Og sådan noget Hvad med vanish? Ej, vanish det Og så skal du få det Hvad hedder det Klar Hvad hedder noget opvaskemiddel På Og så ned i en pose til dagen efter Og så Ej, hvor er du god Tak Husmor, tricks Ellers vanish dovnskab. Ej, hvad smerter det godt. Det var så undskyld. sødt, at, at, at, at jeg har ikke jeg har ikke så meget søde ting. Der har en masse søde. Jeg meget, kommer super. så meget til at køre. Ja. Man ser. Nej, den overstyrer ikke der, Nej, nej, nej. Jeg blev rystet på. Jeg gjorde den ikke. Ej, oh, kæft det Og så kan man tage den her søde ordentlig ja. eller den her søde. Sige jo at det party rigtigt. <laughs> nej. <laughs> Shit, man. Nå, dovnskab. Hvordan dovner vi mest og bedst? <laughs> er du får grineflæb nu. Ej, jeg er nej, jeg kop. elsker det. Nej. Uh, det lige til siden jeg har fået jeg skal du hel... have, Skal du have fem minutter? Nej, nej. No, no. Oh, nej. nej. Oh. Nu kommer der servietter, Bliver serveret til den gamle. Det er Jesper der kommer med dansk vand, sådan, så jeg kan. Til du... pletten. Ja, der er pletter over det hele. Nej, det var sparken. sparken. Når så dypper jeg ned i den her. Ja. Det er dogenskab. Så behøver jeg ikke vask bukserne. Nej, jeg. Ja. Ugh, <laughs> uh, det er koldt. Nej, ej, det er jordt. Oh, Hvor er det sørt. Ah, ja. uh, De uh, uh. er blevet inderlåret. Hun har det. Ej, det smagte godt. Tusind tak, Jens. Det efter. var altså en winner, den der. Ja. Den gik some. lige i på, på Mr. Jones. Jeg tror i hvert fald, man så kommer til at tage 3 kilo på af det. Jamen, jeg kan ikke... Jeg, jeg kan ikke gå. Jeg <laughs> er også forkylet nu. <laughs> Nå. Dovenskab, det er... Er det godt? Du er den bedste interviewer, jeg er nogensinde har kan... siddet med. Tak. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Du går lige til stålet. Ja, det gør jeg altid. Er der nogen, der har sagt, de synes, det er fedt? Altså, nej, ikke podcast. Men doven, John. Ja. Er det godt? Ja. Det er nej, måske det, ja, jamen, det kommer altid til at handle om... Uh, at, at det er godt at dogne Fordi det er godt at kunne slappe af Men det er to forskellige ting jo For det er ja, godt er det at kunne finde det? ud af at slappe af ja, ja. Men at, dog, at være en doven læs Det er ikke godt vel? Altså der er sådan, ikke, jeg gider, noget ikke. Mere, jeg gider ikke Vil du ikke med ud og gå en tur? Nej, Nej. Jeg vil heller ikke ja. Men det er kan også tit det kan godt være. Ej nu skal vi ud og gå Nej. <laughs> <laughs> jeg gider ikke Nå, men man er jo ikke dårlig, som siger, jeg gider ikke, for jeg vil hellere lige tage 10 km på løbbåndet. Nej, nej, nej. Uh -huh. Så er du ikke Og Jeg vil hellere ligge her på sofaen. Åh, oh, ja, det vil jeg gerne. Ja. Jeg hader bare dårlig. Men jeg er også sådan en, jeg står op klokken halv seks for at sidde og skrive, ikke? Gør du det? Det siger jeg også lidt om, ja. Altså, effektivitet er bare, det synes jeg er fucking fedt. Men kan da... vi elske og ordne regnskab samtidig, <laughs> så er det bonus. Nej. Ja. Hvad, hvad, jamen, hvad med din mand? Hvad, står han også tidligere op? halv syv Steffen. Steffen. Du får mig til at lyde som den fedeste fyr. Steffen, står han også Steffen står han også tidligt op. Ja, men ikke lige så tidligt. Jeg står lige op en time før alle andre. Og hvad med Uma? Jamen hun er jo snart 10, det er jo sådan noget man skal. Så hun sover, hun sover. Hun sover. Ja. Så jeg står op, laver mig en kop kaffe, sidder og skriver en lille time og så står de andre op. Hvad hedder det? Jamen det er, fordi, det er jo meget interessant det der, fordi det er jo, nogen synes jo, det er doven, der bliver liggende i sengen. Men hvis man kan sove må... længe, ja. så vil jeg gerne ligge lidt. Ja. Jeg kan ikke Nej. ligge øh, stille. Jeg, jeg kan øh, heller ikke faktisk, men jeg kan godt ligge længere end, end til klokken halv seks. Ja, ja, jeg vil også sige, at i weekenden, der smyrer jeg jo op på, øh, jeg var til fest forneden, der sov jeg til klokken 10 nu. Okay. Det kan jeg sgu da ikke huske, for når synes, det Nej, det er også virkelig sjældent. Det gjorde jeg også. Men der altså føler jeg faktisk... jeg faktisk, at jeg har spildt rimelig meget tid på at ligge og sove. Ja. Det irriterer mig lidt. Ja. Men ja. Ja, Det er meget sjovt. Men altså, så du kan ikke lide dogenskab? Nej, og du jeg synes, du kan... det du vildt irriterende. Ja. Men jeg synes, det er godt at kunne slappe af. 100%. Og det kan du jo også. Ja, ja. Og, med, og altid en lille gulerod med, at nu <coughs> løber jeg stærkt i den her periode. Ja. Og så ved jeg, så fuck ja, så skal jeg spille... World of Warcraft, eller eller andet. Ja, eller med at se film og sådan noget? Se film, det er ja. det bedste. Eller serier. Ja. Ja, ja, ja. Ej, hvor er det godt. Ja. Det synes jeg er så fedt. Men man kan ikke lige en dovenlæs. Og nej, du dogner heller ikke, det kan jeg jo mærke. Altså, du, du, du, det kan du ikke finde ud af. Der er ingen, jeg taler med dig, som, som, som jeg har talt med her, der, som, som har sagt, at, at de var dovne. Altså. Nej, men det gør, ja, det gør, det er jo mit eget selvbillede. Jeg ved, ja. jo, jeg ved Ej, ikke, Ej, jeg er lidt doven. Er det det? Ja, det er det. Og hvordan kommer det til men Jamen udtryk? jeg tror, at det, at det er jo også fordi, jeg, godt, jeg kan godt lide at lave noget, og så kunne slappe af. Og, og det jeg, så er det jo igen ikke doven. Så er det bare fordi, man har det med sin... Man regner ud, hvornår kan jeg slappe af? Ja. Og, og er det okay, at jeg ligger på sofaen i dag, ja. og jeg film, jeg er, men jeg er faktisk rigtig dårlig til det. Ja. Jeg, får, jeg rammer hurtigt ind i sådan noget, så kan jeg ikke koncentrere mig om og mm. sætte det færdigt, jeg er i gang med, som jeg nu valgte at skulle være ja. doven med, og sige, jamen jeg gider ikke. Mm. Men så kan jeg mærke, at der var noget, der ude i garagen, der skal... Jamen eller det var og, det. hvad med de ledninger der? der ikke Præcis. Har, og de står bare ude, og der er også noget på loftet, og der ja. er jo altid noget, man kan... Ja, det er der fandme. Og sådan er min hjerne bare. Så, så jeg tror... Ja, jeg du tror, lyder jeg, jeg ikke doven, ja. det synes jeg ikke. Men nogle gange tænker jeg, jeg har meget fritid, og det er noget, jeg har mm. regnet ud ligesom. At, at Men jeg synes, jeg blev enormt effektiv efter, jeg blev forældre Ja. Far, det kunne jeg sagtens doven. Ja, kan kunne sagtens flere dage være glad en skid. De holder egentlig i gang, børnene. Ja, og det fordi du skal nå de her ting, ja. inden at de kommer hjem, fordi ja. man gerne, til dels vil, gerne vil være en god ja, ja, og, og far være til stede. Ja, og lave og noget med og ja, ja. Nogle gange så, så tømmer jeg faktisk, den her den er lidt sjov, nogle gange så gemmer jeg så at tømme opvasken til Alfred er kommet hjem, fordi så kan jeg lige se et afsnit færdigt, og det gør jo ikke så meget, at når han er kommet hjem, så kan jeg jo ikke se fjernsyn. Nej. Så kan jeg godt tømme opvaskemaskinen. Ja. Det er lidt pinligt at jeg, fortælle. Nej, jeg. jeg kan godt lide, kan godt lide. <laughs> jeg det. Jeg det er dejligt ærligt. Og det er det samme med at skulle lægge vaske... For kan han jo lege med et eller andet, mens ligger vasketøj hmm. sammen. Eller sådan noget. Men så skal du... Det jeg gør, det er, at jeg, jeg gemmer hmm. også nogle ting til, at der er noget praktisk. For så kan hun være med. Ja, ja. Hun skal fucking det. lære, at, at man, man også kan hjælpe til. Ja, og så siger de til. også, at det er det, man skal. Man præcis. skal ikke vasketøj sammen det De rigtig. siger ikke, at jeg ligger, og ser serier. Nej. Det gør jeg, mens de er sko. Nej, det vil de også så gerne. Ja, lige præcis. <laughs> præcis. Ja. Det er rigtig godt Ja. Ej, det lyder som god parenting jeg kan godt, Det kan jeg godt lide ja. Ja. Det var meget ærligt, men også lidt pinligt ikke? Jo. Fordi jeg kunne også få det ordnet sådan, Så jeg kunne lege med Alfred nede på gulvet så ja, Sådan Lever. er der så meget ja. Ja. Skål Det synes jeg, skål Jeg synes altså, det har været ret hyggeligt i dag Og jeg, jeg er sådan helt øh, som, altså, Det der sukkerchok der God, eh? Du har sat oh, ham det er helt ud af Han, han har jo det er altså samlet efter Jeg har efter faktisk rundene. lidt hjertebanken ja. Har du? Ja, og lidt, lidt udslaget Har du udslaget nu? Ja, ja, jeg, Nej, ja jeg, tar, jeg får blodmedicin Det er jo en ny læge Er det rigtigt? Mm. <laughs> ja, Men er du så ekstra følsom over for sukker? Det ja. ved jeg ikke Jeg, jeg, jeg prøver at, at lade være med at få for meget sukker Ja, og når man så får jo. det, ikke? <laughs> jo. Så bliver jeg helt hyper Jamen det er rigtigt Så bliver man altså helt bims Ja Den er god nok Jeg bliver også meget hurtig beruset Ja Ja, det det går dig helt ned ad bakke. Ja, Får du sådan noget blandt slik om franamen? Nej. Gør det nej. ikke Nej, jeg spiser ikke slik. Slet ikke? Altså ikke. ikke? Nej, det gør jeg altså heller ikke. Det her er det tætteste, jeg har kommet på slik i et år. Wow. Det sagde hun også i, I går. går. Jeg ved det ikke. Det er jo onsdag. Ja. Eller det var det ikke. Det er ja, tirsdag. Nej. nej, onsdag er seks dag. Ja, det er det. Ja. Er det det? Ja, det, det skal er det, det for være. alle. Det er godt. Mandag er fiskedag. Onsdag er fingerdag. Nej. <laughs> Nå, tak for i dag. Og tak for mad, Jesper. Jeg håber du tak for ja. mad. Ja. Det var fandme det var hyggeligt. Takket lige måde, og tak fordi du vil komme. Ja. Ja tak. Ja. <laughs> og jeg håber ikke, du det, det får var... lille feber. Nej, det, det, det, det, Nej jeg, og og hvis det, det var, så lidt. var det det vær. Ja, det går. Det går. Ved at lige understrege, der er ja, jo det, også det er mange farlige at have antihistamin. Så skal man bare tage antihistamine omkring. <laughs> ja. En min butik. Ja. Ligesom at sige, man man lige haft sex, eller så har man fået en kønssygdom. Ja, der er også mange apoteker. Det er <laughs> det, det samme. <laughs> ja, jeg tror, jeg er gravid. Kondomet sprang. Ja. Man har vel også. Så er det bare en fortrydelsespiller. Er men der er har faktisk været tilbud på en fortrydelsespiller. Ja, efter nytår. Ja. Perfekt. Oh, oh. Altså ikke fordi, jeg skulle bruge det. Nej, nej. Var, var det aggressivt. Har der været tilbud ja. på det? Var det sindssygt. Det er sind. jo fra helvede januar udsat. Ja. Nej, hvor er jeg. Det er sjovt. To for ene. Men også fordi alle har jo knaldet nytårsaften, så det er skidt skide ja. god idé. Ikke mig. Ja. Har du ikke fundet noget? Ikke, ja. ikke nytårsaften. Nej. Ej, det er det ja, sgu ja. da sjældent, man knalder nytårsaften. Er det ikke det? Dog, det er, er det ikke det? Jeg kender ikke nogen, der kommer man det. i seng, når man er træt, ikke? Jo. jo. Ja. Og så... Og er også sådan en. Uh... Oh, jeg skal ned og træne Spartacus i aften, kan jeg mærke. Spartacus? Ja, ned i puls 180. Det er, Jamen, det er rigtig Spartacus. godt. Det er tirsdags træning. Jeg går til tai chi. Er ikke, det er jo ikke så hårdt Det er bare sygt fedt Åh, oh, det taber sådan man langsomt. Sig. langsomt noget, ikke? Ja, kig på mig Det ser jo Ej, man gør. Det er meget flot og slank ud Men oh, Tak skal I have ja. Nej, men det er sådan noget Du ved Det er godt for mig Der er ja. lidt øh, hyper og sådan noget Ja, ja Fuck, det er nice Og det er balance Det er balance, noget det er balance og noget, ikke? Præcis ja, ja. Men alt det med sådan noget den du ved ti. Og grunden til, du laver den her Det er jo for at kunne forsvare dig selv mod den Det er jo faktisk noget kamp noget, Bare by slow-mo Ja, slow -mo. ja. Er det hvor det, man det ser alle, når man ser sådan noget fra Japan eller Kina? Præcis. Så står de og, lever. Mm. Står de og laver. Nå, hvad hedder det? Morgen, kata. Tai Kataer, hedder det. Kata. Når man laver en kata, det er en serie af bevægelser. Ja, uh, ej, hvor du nøj. ved ting. Ja. Ja. Min, en, min ene det. søn, han har, han har rødt bælte karate, der laver de også. Hallo? Man, man skal til sådan nogle turneringer. Men det er ikke ham på fem måneder, vel? Nej, ah, nej, nej, nej. Jeg har fire børn, så, så nej, nej. Okay, I har rimelig mange børn, altså, der ja, sidder 16. her. Jeg 16. Har du 16. 60. Har du fået flere jeg har, jeg har Carl Erik, svit. Skal du tænke så længe? Æ, Alfred, <laughs> og så Ellen. Men det, det er pap. Nå ja. Skål. <laughs> skal han selv køre hårdt. hjem? Jeg ved ikke, hvad vi skal have. Nej, det er skuespillet. I har dårlig nok fået noget skrutt ja, i dag. De har ikke fået skuespil. noget skrutt i dag. Nå, jo, der der er sukkeren, jo, der har vodka i oh den der. Oh my god. Og så har du fået shotet. Ja, oh, men det er sukker. Ja, det er sukker. sukker, der gør mig helt og, nu. og kender du det, at man så har spist sukker endelig, så dagen efter, når det skal ud af systemet, jeg får sådan en hovedpine, så jeg kan lige så godt Ja, ja, det kender jeg også godt. Jeg fik, ja. jeg fik, jeg Fuck, fik dadler no, med chokolade i går. Det havde jeg jo hovedpine af i dag. Ja, præcis. Åh, oh, dadler. Oh, oh, oh. yeah. Dadler med belgisk chokolade. Meget lidt sådan vildt tyndt lille lag. Ja, jo, men det er så